Reklám következik. Az emtv.hu bemutatja. Május 31-én Csütörtökön délután 6-tól szeretettel várunk az űrszekerek első közösség találkozóján a Vogue 51 Gamer Barban. A Csillagbár az emtv.hu és a Comedy Central értékes ajándékaiért mérheted össze tudásod a rajongokkal, a Parallaxis Live színpadán pedig a Star Trek sorozatok szinkrohangjaival beszélgetünk. Vendégünk lesz Horányi László, Varga T. József, Varga Tamás, Holnándor, Kassai Károly és Pálfai Péter. Helyszín Budapest, 6. kerület, Ó utca 51. Néhány percre az Oktogontól. A belépés ingyenes. A részletes programot kerest az Őrszekerek Facebook oldalán. Együttműködő partnerünk az EMTV.hu, a Vote 51 Gamer Bar, a Comedy Central Magyarország, a Direct Up Studio és a Dance FM. Én biztosan ott leszek. És te? Reklámot hallhattatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliek számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Köszöntjük a kedves impulzus hallgatókat! Mad asszonyairól fogunk értekezni a mai kibeszélőben, előtte viszont essünk neki a heti aktualitásoknak. 24-én ünnepelte 58. születésnapját, kedvenc kélpiánunk, azaz Doug Jones, szarú nagy parancsnok, 1960 május 24-én született. Tehát reméljük még még egy pár évig még láthatjuk szaru szerepében, és esetleg bármelyen más érdekes karakterbőrébe bújva. Isten éltesse és az erő legyen vele! Az impulzus szubtér frekvenciájához ideiglenesen Ádám is csatlakozott, aki egyébként azzal töltötte az elmúlt heteit, hogy Star Trek magyar hangokkal vette fel a kapcsolatot. Ádám milyen érzés volt az, amikor Pikaert kapitány jelent meg a vonal másik oldalán? Azt azért nem mondanám, hogy heteket töltöttem vele, mert körülbelül egy délután alatt körbe telefonáltam mindenkit. Hát nem tudom, nekem nosztalgikus érzés volt, mert régen is szerveztem már ilyesmit, és akkor is beszéltem velük. Nagyon örültem, hogy Horányi László el tud jönni. Korábban azt a híreket kaptam, hogy ő nem, valószínűleg nem fog ráérni, mert nagyon elfoglalt. a telefonon felhívtam, akkor mondta, hogy, hogy ne érne rá, és eljön, és nagyon örülünk neki. Aki nem találta volna ki, a rohamosan közeledő első űrszakerek közösség találkozóról van szó, ami csütörtökön fogja kezdetét venni, 6 órakor. Mennyire várjátok ezt az eseményt egy tízes skálán? Igen, nagyon várom, és nagyon régen voltam Star Trek rendezvényen, évekkel ezelőtt még néhányban nekem is volt alkalom így segíteni, de úgyis, hogy csak résző voltam, és hátradőltem, és élveztem a műsort. De bevallom ilyen volumenű, hogy tehát ennyi színész ott legyen akik tényleg már 20 éves távlatban dolgoztak ezeken a, a sorosztokon, amik tényleg vajok, hogy magyarul nőttek a is, és tényleg idézni tudnánk meg Ikkár kapitánynak a hangját, tehát bármikor felébresztenek minket ott van a külünkben. Itt nagyon izgalmas lesz, hogy ugye mindkét hangja ott lesz Patrick Stuart nak TV3-ban és a Viaszott 3 hallott változat magyar hangja is, ez fantasztikus. Ugye? Aki az űrszekereket követi, ott például egy promóciós videó is megjelent úgy, hogy a híres bevezető mondatokat Porányi Rásztól is, Től is halljuk, ezt mindenképpen nézzétek meg. Ha megnézitek, akkor pedig menjetek el az oldalra, a rendezvény oldalára, az esemény oldalra is hát döntsetek arról, hogy konkrétan részt fetszek, vagy, vagy csak érdeklődtök, de azért nagyon jól lenne, ha minél többen. Én nagyon kíváncsiok, hogy, hogy akik eljönnek, azok talán lesz egy kis beszélgetés erről, hogy ki mennyire kísérli figyelemmel már az űrsekereknek a jelenlétét. hát mi is szívesen találkozunk, és nagyon jól lesz megismerem a ajangókat, hogy hát meg azért nem kis emberek lesznek ott, tehát érdemes ott lenni, de a színészeket így együtt látni, azt szerintem egyedülálló lesz. Nem is tudom, hogy hány sorozat tudja ezt még megcsinálni, amelyik ilyen régen készült, vagy lett már azért, ez 21 éve jelent meg a Star Trek Magyarországon. Gyakorlatilag csak és kizárólag az eredeti sorozatból nem lesznek ott magyar hangok. A TNG-t hárman is képviselik, mert Horányi László Varga T. József és Varga is ott lesz, aki Warf magyar hangja volt, illetve pálfai Péter fogja egy szemében a DS9-t képviselni, és Kassai Károly és Hol Nándor tuvak és Nilix, illetve Nilix és tuvak is eljönnek. Egyébként érdekes volt, mert gyakorlatilag mindenki, akit felhívtam igent mondott, aki nemet az időhiányában, és nagyon izgatottak voltak többen, mikor meghallottak. Sőt, egy ilyen kis kuliszta történet. Barbinek Péterrel beszéltem telefonon, ö, ö, és bár ő sajnos nem tud eljönni, de mesélte, hogy találkozott a Holnándorra, aki mondta neki, hogy nagyon izgatott már a rendezvény miatt, úgyhogy ők is nagyon várják. Szerintem mindenképpen érdemes eljönni, és nagyon fontos még szerintem, hogy említsük meg néhány szóban, hogy lesz egy csillagbár vízünk is, nyereményekért lehet ott játszani, semmi komoly dologra. Nem kell számítani, ilyen kocsmakvíz szerűen kérdések és válaszok. Akkor én egyből kérdeznék is tőletek valamit, hogyha már a kvízről esik szó, hegytető vagy tópart? Hát persze, hogy hegytető, hát el sem tudom kézni, hogy valaki a tópartnak szurkoljon. Én sem, én is a hegytetőnek drukkolnék. Na ugye. Lehet, hogy Attila egy tópart ultra. Tudok egy-két jó tavat mondani, ami mondjuk úgy szép. A Kronoszon, vagy a Kardaszia egyen. ilyen... A ne, hát lehet lehet egyébként, de a kedvenc tavaim azok a betezedet annak, úgyhogy de a Romuluszon is vannak nagyon szép tengerek, nagyon szép félszigetek, meg nagyon szép turista paradicsomok, ilyen kicsit igaz, mondjuk a rács az ne zavarjon berteket az ablakokon, meg az őrök se, azok, azok vigyáznak, nehogy valaki bemenjen. Jó az ellátás. Visszatérve az előhöz egyébként Csaba rávilágított nemrég, hogy gyakorlatilag, mivel ott lesz Holnándor és Kassékáró is, ezért gyakorlatilag Tuvix történik, úgyhogy ha egy transporter baleset van, nem lesz ott Janeway kapitány, hogy döntsön. Hát Rácok, hogyha valaha is feltalálják a transportert, én biztos, hogy nem fogok eltransportálni sehova. Azok után, hogy a Star Trek-ben mennyi transporter galibát mutattak nekünk be, már csak az impulzusban kibeszélt epizódok is jelentős számban tártak fel ilyen eseteket, én biztos, hogy nem. De ettől függetlenül mindenkinek azt javasoljuk, hogy csütörtökön kétfős csapatokba tömörülve, vegyen részt a Star Trek vízen, hiszen értékes nyeremény. Fognak majd gazdára találni. De egyedül is lehet indulni, szóval ha valaki úgy gondolja, hogy nem akar osztozni a nyereményekben, és elég okosnak tartja magát Trek témában, akkor egyedül is indulhat. Most már csak egy találó név kell, és hajrá mindenkinek! Klingon-Kardassiai Szövetség. Ez egy olyan csapásnak tűnik, ami az emberiségre nézve végzetes, még hogyha a Terán birodalomról is van szó. Attila, azt hiszem, hogy ez a te értekezésed szerintem mondjuk a ds 9 ba jobban ki lehetett volna mondjuk bontani magát ténylegesen a szövetséget. Jó, hát négy epizód forgott valamilyen szinten a szövetség körül, de érdekes volt megnézni ezt a sötét tüt, ez egy tényleg a sötét tükörkép-tükörképe, ahogy megfogalmaztam, mert gyakorlatilag tényleg láthattuk milyen az, hogyha milyen érzés az, amikor tényleg egy, mi vagyunk a tényleg mi vagyunk a legalján egy valamilyen csillagközi hierarchiának. És itt tényleg a, a csúcsról zuhantak le az emberek vagy teránok. Erről mondjuk nem nagyon láttam én sose komolyabb írás sehon sem, még úgymond külföldi oldalon se, és gondoltam megpróbálkozok vele, hogy egy kicsit megpróbáltam némileg tárgyilagosan pártatlanul azért megírni, hogy milyen is lehetett ez a szövetség az ismert adatok alapján. De azért azt mondom, hogy egy érdekes felvetést mutatott nekünk. Ennél rosszabb tényleg csak a borgoknak az asszimilálása lett volna rosszabb verzió. Amúgy szerintem valamilyen szempontból üdítő, hogy nem a Terrán birodalom végre a galaxisnak a legnagyobb gonosztevője, meg a, a leggátlástalanabb zsarnoka. Tényleg, mint láthattuk, ahogy kirobbant a felkelés itt, a Klingon Kardaszián szövetség ellen gyakorlatilag szinte minden faj összefogott. Éppen ugyanúgy, mint a Discovery-ben láthattuk, ahogy vok összefogta a különböző fajokat. Tehát van egy kis visszaköszönés egyébként ezekbe az univerzumokban, hogy előbb-utóbb a fajoknak össze kell fogni. Ezt mondjam egyébként a átrek is, hogy együtt többre haladunk, és itt is tulajdonképpen ez történik, hogy a terránok föld mindenek felett, vagy valami hasonló jelszavakkal gyakorlatilag. A világegyetem urainak gondolták magukat, de utána történt, ami történt, hogy ott is tulajdonképpen a klingonok és a kardasziánok összefogtak a teránok ellen. Most pedig éppenséggel a terránok eléggé meglettek ahhoz a lázva, eléggé tudtak annyira végül is fejlődni, hogy képesek legyenek másokkal összefogni. Ez is egy, egy pozitív fejlődés bizonyos szinten. Engem nagyon érdekelne egy egész sorozat, amelyik itt játszódik. The Space Town ugye rendszeresen visszatért ide, és hát tudjuk, hogy ahogy a Discovery-ben is vannak tökörönoverzumos részek, de hát egyszerűen nincs úgy kifejtve, hogy olyan nagy évvel, tehát ahogy például egy, hát ki kell hogy a Star Wars-ban, ahol ugye vég az van, akármelyik régi vagy új mozifilmet veszik, hogy ugye az a főhőseink, akikkel ugye azonosulunk a pozitív oldalon, mindig kisebbségben vannak, és a, ellenállók vagy bár bárhogy is nevezzük őket, de egy na nagyobb, gonosz birodalom ellen kell harcolniuk. Habár ugye a Rodemberi pozitív világképe, ugye pont ez jellemző osztálytérekre, hogy egyfajta utópiát mutat be, amivel azt tárja elénk, hogy is az ember vagy az emberszerű lények egy békés együttélése, ez működik és működőképes, de 50-50 százalék, -50 hogy akár a Terán birodalom, akár a Ping-on szövetség legyen olyan uralkodó pozícióban, ami rengeteg áldozatra, Kényszeríteni mondjuk egy sorozatnak és a hőseit. Ezt a DC's nagyon jó volt, hogy ez, ez ott például hosszú távon látjuk betekintve, hogy egyetlen egy konfliktus, hogy a kardaszek által elnyomott bécoriakat. Ugye ha bár itt most még ugye nem, nem találkoztunk például a Discovery-ben kardaszéval, vagy Romulánnal, de én nem tartom kizártnak, hogy valamelyest az előképét láthatjuk már a későbbieknek. Nyugodtan láthatjuk majd, mert mondjuk épenséggel nem azok előtt fog zajlani, nem éppen az enterprise találkozik mondjuk románok, hanem valaki más, mondjuk 30. Szekció. Aki ugye nem árulja el, tehát a Kánomba valahogy beleilleszkedik. <gül> ugye állandóan azt hangosztják a Discovery készítői, hogy mi Kánoniak vagyunk, és majd meglátjuk és türelemmel várjunk. Igazából ők úgy Kánoniak, ahogy akarnak, mert mondhatnánk azt is, hogy a spokknak hirtelen három testvére van, és az válik a Kánonivá, tehát ezek a diszonanciák, ezeket ők folyamatosan legyalulják majd, mert úgymond Kánonivá teszik utólag. Tehát mindig a, az írók mondják meg, hogy mi a dörgés. Tehát nincs olyan erősebb vagy szigorúbb feljelet, mint a Disney aki előre megmondja és kiszörő, hogy mikánon is és mi nem, vagy mi a legenda is mi nem. Tehát itt, ha egy új sorozat van, annak az írói, akik egyébként javarészt elég fiatalok, és lehet, hogy teljesen új úgyakat fognak bejárni, de ez már teljesen más téma, tehát majd meglátjuk, és nem mondjuk, hogy nem csak a Discovery-ben, hanem esetleg egy másik sorozatban, etán mozifilmben. Tig Notaru nyilatkozott a héten tekintetbe véve, hogy a Discovery második évadában ő egy visszatérő vendégszereplő lesz, ugyanúgy, mint Harry Mad az első szezonban. Egy humoros karaktert ígérnek nekünk. Nagyon nagy reményeim vannak ezzel kapcsolatban, mert a Star Trek sorozatokból nekem hiányzik egy kifejezetten humorral operáló karakter. Olyan karakterekre gondolok, mint például a Stargate-ben a Rodney McKay vagy az O'Neill, amiket egyébként a Kelvin filmekben a körköt játszó Chris Pine vagy a Scottit játszó Simon Pegg már közzel azért megközelített. Tehát az az irány az nekem már nagyon tetszett, de itt a sorozatokban is várok valami ilyesmit mondjuk a KTNG-re, vagy az újkori sorozatokat nézzük azért jó, amikor megjelenik azért ő is egy valamilyen szinten azért ő is belevitte itt ott a humort. Olyan szuper lény, aki imád játszani, úgymond, nem csak mások életével, és tényleg ő az a típusú lény, aki tényleg így megpróbálja az élet humoros oldalát élvezni, mert egyszerűen unatkozik. Azért tényleg mindig a valamilyen apró poént mindig azért találhatunk, akármelyik részbe. Azért emlékezzünk vissza, például az endbe megpróbáltak rájönni, hogy milyen tortát csináljanak például Reed, Reed nagynak. Ott is a ott a, a, a háttérből, a stikába próbáltak rájönni, hogy mit mi tehet, mire a azért, ha már így ma madról van szó, hogy azért emlékezünk vissza, amikor Madd ezzel az idő kristállyal szórakozott, azért ott is történt egy pár érdekesség. Azért láthattuk, amikor kicsit megváltozott Stametsz, és akkor az addig Bosszantó Stametsz teljesen így átváltozott egy ilyen, ilyen szerethető, jó humorú figurává. De hát én mondjuk én várom, hogy mit tudnak kihozni ebbe az új második évadba. Mennyire lesz a humortartalom most, hogy, hogy fog-e esülni? Igen, valami ilyesmért várnék, mint a Q vagy a, vagy a Harry egy, egy ilyen kvázi állandó visszatérő szereplőtől. Teljesége bele is férne, és főleg, ha őre fogják írni valamiképpen a karaktert, vagy a szerepet, akkor ugye, hát, ugye ilyen koszakot, ilyen komikus visszatérő mellék karakter lenni, amit pont, hogy imádtunk, ugye a Q esetében is. Tehát, ha ő mondjuk állandó szereplő lett volna, akkor érezték volna a túlzásnak. Vagy amikor ugye, ugye visszafogott a humorú státre, után az orville elé ülünk le, és mások a várakozásainkat, úgy érezzük, hogy oktalanul és teljesen váratlanul meg humoros jelenetek vagy személyektől hangzanak el olyan beszélések amiknek ugye nem találjuk értene a helyét, de hát azt ugye meg lehetett szokni, és ö, nyilván az orvérehez ez hozzá tartozik szorosan. Ugye a Star trek mindig is visszafogott volt, a humor is tényleg néha egy-egy személyhez kötődik, bár -nél ugye inkább ez a, tehát az ő karakteréne nem mondanám azt, hogy ciporkázó humorú volt, tehát inkább rajta nevettünk, és ö, nekem például a Display-számmal még a Vic Fonten ugrik be, aki tudott ilyen oldottságot is derült ö, behozni, és és euh, szenzációs ugye, olyan Tigorát behozni, aki hasonló isteni képességű, mert tudja magáról, hogy hologram, úgy mint a Q, hogy, hogy tudja magáról, hogy teljesen ő, kívülálló más entitás és semmi köze az a való élethez, amelyik mi otthonik a ugyanakkor mégis úgymond valós személyként jelen tud lenni, és a Q esetében bosszantani. Aztán persze, lehet, hogy tényleg kap egy éleges arcú csapást, Cisco. Amíg egy személyre van, ez téve, szerintem helyen lesz a Discovery-ben, és, és én is remélem, hogy ha bízok benne, hogy mindig nagyon bízok benne, hogy talán ő egy 31-es hajónak a csetleg főgépésze, vagy a hajónak egy része, tehát 31-es ügynököket tartalmaz. Én ezt valahogy nagyon összetudnám kapcsolni, bár a humorral is. Tehát egy ilyen fanyar, cinikus, tehát nyilván vagy megkét én is imádtam, hogy a Stargate-ben, ki aztán tényleg lubickolta a a szerepben egyébként akarva akaratni, és főszereplővé lépett így elő a karaktere. Itt ugye sok szereplős a Discovery-ben, ahol még az enterprise és meg egy harmadik hajót, majd itt nagyon kíváncsi leszek, hogy a 38 perces adás időbe hogy fog beleférni. És most itt ugye tényleg így intu, szólok a készítők felé, hát most például a Lost in Space sorozatot nézem, ez szintén egy ilyen őr űr, de egy kicsit könnyedebb, mint a Discovery, de akkor is nem volt még a rész, hogy 60 perc alatt volt. Tehát mindig 59-65, és úgy ugyanúgy streames sorozat. Lassan már hosszúnak is érzem az epizódokat, de tessék már ekkor a költségvetés mellett kerek nagy epizódokat csinálni, és akkor belefér minden is. Beletér a humor is, meg rengeteg jó jelenlát. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. Alexis. A következő parallaxis Kovács András Péter. Elteltem. Tehát az, hogy ideig volt három film, nagyon gyerekkoromban a legelső három film, amit, amire éveket kellett várni, hogy esetleg újra láthassam tévében, vagy nagy Isten Moziban, vagy, vagy már volt esetleg Prohét, vagy, vagy, vagy RTL németül, akkor úgy megnézhessem, aztán meg legyen is, most meg már van 10 film vagy. Ez szól ez a, szóval a Tehát, hogy, hogy már így így, így így megteltem már vele, és tavaly éreztem először a, a Zsivány egyes, hogy, hogy nagyon jó film volt én már nem akarok ég szárnyút látni. Olyan volt, mint egy hosszú házasság. És Aradi Tibor? Ezt tudtam fogni, hogy most kifartáljunk a gondában, mert ez körülbelül egy olyan ugrás volt, nálam a az ilyen kategóriában, és amik a kondenzátó után jött az integrátára. Tehát nem volt indokolt ez a vizuális érmény, amit az natív kalandjai után, meg az Orioni hajó után egy kicsit életváltás volt. Volt egy kis nataszen is, amivel 300 szolgáltam. Amit nem tudom, hogy tovább, de amikor Budapesten valamit mondtam, voltam. Minden nap természetesen. Valamint Kömlő Differenci jövőkutató. A mai mesterséges intelligencia, kutatás fejlesztések még így nagyon-nagyon a kezdeti szinten vannak ahhoz, hogy mondjuk komolyan aggódjunk. És ugye mondjuk a Stephen Hawking-ot szokták itt példaként felhozni. Úgyhogy ő mondjuk egyik legjobb, eset esete annak, hogy valaki a, a saját szakterületén világhírű, és tényleg a, a legjobb. Viszont ezt a hírnevet, vagy ezt a szakértelmet felhasználja arra, hogy mondjuk egy más területen, ami ez laikus, kinyilatkoztasson, tehát mintha hoti szaktekintély lenne. És mondjuk ezért nem szerettem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 Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Egy aszteroida mezőbe menekül be az ismeretlen hajó, aminek nincsen azonosítója, és nem is válaszol a hívásokra. Ennek az lesz az eredménye, hogy sikeresen megsemmisíti magát, illetve az Enterprise-nak is sikerül lemerítenie a dilitium áramköleit, miután az kiterjeszti a deflektorával a védő pajzsát. Aztán eközben a transporterrel sikerül áthozni az utasokat. Persze a transporterrel megint csak kiderül az, hogyha a mellékáramkörökről vagy a tartalék telepekről üzemelnek, akkor nem olyan gyorsan lehet ezt használni. Dr. McCoy itt meg is jegyzi, hogy hát ezzel a gépezettel azért vannak bajok. És talán lehet, hogy ez az az első rész, amikor McCoy kifejezi az ő ellenszenvét a transporterrel kapcsolatban, aztán innentől kezdve még számos ponton ezzel fogunk találkozni. Például az első mozifilmben is ő az, aki miatt nem tudsz itt elindulni az Enterprise dogból, mert nem hajlan a transzporterrel persugároznia az Enterprise-ra. Egyébként nem nélkülöz minden alapot ez a hozzáállás, hiszen, hogyha belegondolunk itt a múlt heti epizódban, hogy mi történt, hát azért én is elgondolkodnék rajta, hogy szívesen feltransportálnék-e a csillaghajóra, vagy egyáltalán úgy akárhova elvileg egy jéosztályú teherhajó. Hát a 22. század elején készültek ezek a hajók. eredetek csak fénysebességnél valamivel gyorsabban tudtak menni, és mondjuk ezt a hajó típust egyébként az N-be Láthattuk egyébként. Azt hiszem a Horizon hajó azt hiszem ez, ez a, a típusba tartozott, és tehát itt legalább egy olyan, azt mondom, hogy durván olyan 150 éves hajóra számolhatunk, amit éppen már használ. Persze egy, valószínűleg egy felújított, vagy toldozott-foldozott, attól függ, hogy éppen már mennyire tartott a karban ezt a hajót, tehát egy igazi relikviát sikerült neki tönkre tennie. Itt is érvényesül az, ami mondjuk, mai világunkban is láthatjuk, hogy azért vannak, akik mondjuk így ilyen független, kreatív üzletemberek, mint például Matt, hogy azért tényleg a borotva élen táncolnak, a, hogyha a hajójukról van szó, hogy egyik pillanatban megy, másik pillanatban biztos, hogy valami történik vele, és gyakorlatilag kénytelenek segítséget kérni, vagy éppen a képen sikeresen megmenti őket. Független kreatív üzletember, ez egy szép kifejezés a szélhámosra és a, és a galaxis szertekörözött csempészre. Ha akár melyik epizódját előveszünk elő egyébként Madnak, akár eredeti szériában, akár a Discovery-be, vagy akár mondjuk akár a tasba, a azért ő tulajdonképpen egy üzletembernek tartja magát. Független, aki, hát az, hogy most a törvényeket megszegi, hát ez már a törvények bajja. Gondolj bele, hogy azért keresletkínálat mindig van. Éppen ők ezt kihasználják, és itt is látjuk, hogy azért a federáció peremvidékén azért nem minden olyan rendezett szép törvénytisztelő, mint, mint mondjuk pont a, mint a földön. Hogy azért látszik, azért mindig történnek olyasmik, amik nem illenek bele ebbe a szép új világba. Van hova Egyébként fejlődni. erről az jut eszembe, hogy a Harry Mad az a Star Trek hánz csak ugye az a különbség, hogy a hánz egy, egy nagyon hangyányita a jó oldal felé konvergál, a Harry Mudd az meg mindig a a rossz oldalon köt ki a Hansolónak egy ő egy nagyon nyers figura és az ami egyáltalán meglágyítja hogy jó, most nem erről van szó, igen, nem biztos, hogy ő lőtt először, úgyhogy de mindegy. A, a lényeg az, hogy ő azt mondta, hogy egy, erő, egy erőteljes nyers figura, de ami egyáltalán ezt a karaktert szerethetővé teszi, az, hogy tényleg ott van mellette csubi, aki, aki mond, valamilyen szinten azért egyrészt kordába tartja Hans meg azért az az a barátság, hogy tényleg ő valamikor megmentette csubakának az életét, és ő emiatt értél végig hálás, tehát azt mutassa, hogy ő benne azért eleve azért meg volt egy pozitív, Dolog is. Madnál ilyen nincs itt, maximum csak annyi, hogy volt egy nagy szerelme, akiért mindent megtett, csak hát jó szándékkal van kikövezve a pokolba vezető út is és egyszerűen Madnak, meg ő mindig magába dolgozik, nincs aki visszaránycigálja, hogyha valami olyan hülyeségben megyen bele, szó szerint, amit mondjuk még ő, aki saját, magát ilyen, ilyen rendkívül zseniális embernek gondolja, hogy mégis ne ő fázzon rá, mert azért láthatjuk azért, akik mondjuk látták, akik ismerik a trekket, azért tudják, hogy Madnak mindig vannak ilyen zseniális ötletei, csak vétlenül, vagy egyéb bűnözők hiusítsák meg, vagy pedig a maguk a csillagflottának. Akár Körk, vagy akár lorka. Én is azt mondom, hogy a, a Harry Mad az azért egyfokkal gátlástalanabb és önzőbb, mint a Han Solo, a Star Wars filmekben. Nyilván egy, egy humoros karakter, a Mudd ugye egy űrkalósz, CBS szélhámos csirkefogó, de, de sokkal inkább a maga javára cselekszik. Többször is visszatér, tehát még a másik évadban is megjelenik, illetve ugye majd a Ranszfilm sorozatban is jön, és mondom is, hogy jön, mert ugye már a negyedik részt láthatjuk magyarul, és a, a Heavy mad a tizedik részben fog megérkezni, hát kíváncsek leszünk amúgy magyar hangjára is. Ugye ebben a részben, az a Mads Passion című részben ugye a, a mad valamilyen kristály elixírrel próbál ugye üzérkedni, és ez természetesen egy szerelmi kristály, így ugye megint az egész Enterprise fogják hatni ezek a szerelmi bonyodalmak, és még ugye a máskor hűvös Mr. Spock is a kristály hatása alá kerül. Megjegyzendő, hogy pont ez a negyedik rész, ami most van, ugye a el uh, szignál, ugye a sziréneknek az éneke, tehát gyakorlatilag ugye ott ugyanez van, hogy csak ott ugye a sziréneknek ez a szférikus hangja vonja körébe a férkitavókat, és ott hát én most még, még egyszer megnéztem ezt, ugye, most már magyarul látva, hogy tükrögelgedék jó volt most megint megnéztem ma, és tényleg ez, tehát imádom, ahogy ott például óra átveszi a parancsnokságot, és akkor tényleg nagyon határozottan katonásan oszti a parancsokat, hogy most egy csak nőből álló biztonsági országot kérünk, mert a bolygó felszínén ugye, hát még spokultós erejével ugye lead egy ilyen segélykérést. És hát ott, ugye képzeljük el, ha még nem látta, ugye, hogy ugye miniszoknyák, miniruhában, vörösben természetesen megjelennek a hölgyek, és uh, mennek le, ugye, kimenteni a bajba jutott amazonok került férfiakat. Jó kis, jó kis epizód, és annak is van komoly vonatkozása, majd. Meg ennek a Mados résznek is, itt a másik oldalon, ugye a humor mellett, meg hogy ugye itt a férfiak ugye itt el vannak bódulva ugye a csinos nőktől, de ha belegondolunk, hogy itt a drog hatására, tehát igazából a 60-as éveknek egy komoly téma kerül elő, ugye a drogok, kábítószer befolyás alatti, befolyásolati cselekvés. Úgy veszük, a prostitúció is megjelenik, mint téma. Tehát hogy itt nőkereskedelemről van szóraadásul, ugye a akarták eladni úgy szólván ezeket a nőket, és egyáltalán nők szerepe a társadalomban a tárgyiasítás majd témák, amik, amik mellett ma már egyáltalán nem megyünk el így szónélkül és humorral és nem mosolyognánk meg. Úgyhogy itt a 60 as éveknek egyrészt ugye a tematika nagyon merész és haladó és modern, a más meg azt hiszem, hogy nem annyira sikeresen veszi el a komoly témát, mert, mert egyrészt nagyon humoros, meg ott van a maddek, akit nem lehet komolyan venni, ugye egy csirkefogó szélhámos, egy ott folyamatosan derítik ki róla, hogy milyen bűnei vannak. De ugyanakkor mégis olyan témát mutat be, ami az nem magát érthető még a 60-as években. Tehát megint itt van, hogy a Roden úgy kötél táncol, hogy nagyon haladó is tud lenni, de ugyanakkor bele kell illeni a 60-as éveknek a világába. Ugye űrsekerek, mint a amadd egy nagy cowboy alapval meg, tehát szépen nagyon jó beéleszkedik egyébként. De érdekes, hogy ezt a részt, ugye, ezt a, amit tehát most néztünk meg, tehát a Mats Women maddasszonyai részt, ugye harmadikként forgatták le, tehát forgatási sorrendben a harmadik volt, és miután a Cage az első pilot epizódot úgy döntötte az NBC, hogy túl komoly, túl intellektuális és nem alkalmas a nézőknek, hogy így mutassák be a Star elkezdték keresgélni a már leforgatott részek közül, hogy melyik lehetne ténylegesen első rész, amivel premierét ünnepeleti a Star Trek, ugye 1966 szeptemberében, no és akkor ez a rész is fölmerült, tehát a, a maddasszonyai aztán ugye ezt elvetették és végül ugye az a bizonyos alakváltós része, hogy a mekkor régi szerelme kerül elő, ugye a sóhlény, tehát az került ugye előre, Hát lehetett volna ez is első rész igazából. Itt ugye nem őrül meg, ha bár itt is, de mégis csak megőrül a legénység egy kicsit. Alig volt még olyan rész, amiben a legénység önmagát adta, és normálisan viselkedett, mindig egy befolyás alatt volt, vagy ami átalakulás, átváltozás történt. Ugye még ugye a egy csúcsap, tehát az a rész is, ugye ez a Wernoman has gone before, ugye az is fölmerült, mert ott is ugye a különleges képességek gyakorlatilag ugyanarról van szó, hogy merőben megváltozik a legénység olyan, akik még annyira nem is ismerünk, tehát azt rajta van a szerencsés. Nem baját így alakult, csak itt egy elég nagy kavarás van az első évadban, hogy mit forgattak először. Ennek köszönhető például uhurát aranyszínű egyenruában látjuk a hídon ülni, és még majd egy következő részben a forgamányt manőverben is, ami egész vértőn másiknak lett forgatva, tehát voltaképpen az igazi forgatás sok során az elején még urva aranyszínűben ült, és aztán kapta meg ezt a vörös mini ruhát, és ezért egy kicsit, mintha körknek a felső. Értette volna el véletlenül, egész véletlenül reggel, de itt nem arról van szó, hanem itt gyakorlatilag még nem volt kialakult, hogy ő milyen álban van. Egyébként Mad még visszatért volna a pnc ben is, sőt ugye a triblis részben ő árulta volna a tribliket, de ez nem így alakult. Lett volna egy harmadik epizód is egyébként a Tozba, Deep Mad néven, csak valamiért a színész nem vállalta ezt a szerepet. Emiatt is végül is kutba esett. Még így, itt se látunk tulajdonképpen űrkompokat. mintha tényleg csak transportereket használnánk állandóan, és közben, mintha az hajón csak egy transport ellen, hogy az, az egy hibásodik meg. Hát azért 400 embernek 100 transporter ami maximum egyszer 6 vagy 8-at tud átsugározni. Hát mondjuk tényleg van egy ilyen vészhelyzet, mondjuk egy ilyen teherhajónál azért, ha úgymond tényleg egy robbanásveszélyes helyzet van, nem lehet sokat teketeóriázni, hogy most áthozzuk az embereket. Hát aki mondjuk olvasta az Equinox-ot, a Voyager epizódot, annak azt könyvformában ott is azért le van írva, hogy azért vannak már akkor, ott is transporterek is vannak, amik függetlenül vezérelhetők magától a hittől is. De ez nem volna semmit egyébként magából a nézhetőségéből az epizódnak, csak ez azt mondom, hogy tényleg így több sorozatot itt is látva, azért már így az ember egészen másképpen nézi ezt az epizódot is. Mondjuk most a Discovery után is, ahol láthattuk úgymond Muddot, fiatalabban, hogy akkor mit csinált, hogy hogyan intézte a dolgait, azért megint egy kicsit más szemmel nézzük el, úgymond az eredeti maddot is. A rendező Harvey Hart egy nagyon érdekes szemszögből mutatja a hidat, az egyik képkockán még hozzá pont oldalról látunk rá a kapitányra, a navigátorra, illetve a kormányosra, és nekem mindig azt tűnik föl, hogy itt a padló le van öntve valamivel. Talán egy kávéfoltot látunk ott, nem egészen tudom ennek a történetét, hogy most a kapitány volt-e az, aki kiöntötte a reggeli italát, vagy mi történhetett itt, de ez nekem mindig szemet szúr, amikor nézem ezt az epizódot. Visszatérve a transporter terembe, megjelenik a heti szélhámosunk, aki itt még ugye Leo Volsként mutatkozik be, ő nem nagyon teszi azt szóvá, hogy más is van a hajóján, hányom vannak még ott, hanem egyszerűen ráhagyja az Enterprise legénységére, hogy ők majd biztos mindenkit át fognak transportálni. És itt láthatjuk először azt, hogy Scotty és McCoy doktor gyakorlatilag teljesen használhatatlanná válnak, miután megjelennek ezek a csinos hölgyek a felélzeten, és ugyanezt történik a többi férfi is, aki csak meglátja ezt, a, ezt az impozáns hölgy társaságot, itt már sejtjük, hogy valami nincsen rendben. Mi a rakomány, és akkor kiderül, hogy akkor három szép hölgy. És ez már kicsit azért gyanús. És mondjuk még azért a 60-as években vagyunk, azért a feminizmus azért már kezd erősödni. Jó, nem annyira, hogy mondjuk egy nő legyen, mondjuk egy csillafottakapitány, de ez még mindig egy kicsit egy generációval korábbi, értékrendet tükröz félig meddig, hogy igen, vagy most nem tudjuk, hogy most ezek a nők, ezek most úgymond tulajdontágyak, vagy olyan, olyan nők, akik direkt férhez akarnak menni, mert mondjuk azon a bolygón, ahol nők laknak, ott egyszerűen nincs semmi lehetőségük, és ez, ez lenne esetleg a kitörésük, és szerencséjükre, vagy szerencsétlenségükre pont egy olyan fickó segít nekik, mint kedvenc szélhámosunk már. Azért szerencsés, hogy ezt nem először látjuk ezt epizódot, mert e, itt már azért tudjuk a spokról, hogy vulkáni, vagyis félig vulkáni, is vannak érzései, de elfolytja, de már láttuk, ugye, hogy volt érzelmi kitörése, és így nagyon jó, amikor például ott ugye egyébként nagyon biztosít a transportálásnál, ugye ez 10-fok, meg mekkoly van egész ilet, mint egy torna órán felsorokozva, és ugye a, a, a Scottinak az arcát látjuk a megkóiért, és ugye meg, ugye, hát ugye rájuk néz, és látjuk ugye, a máskor mogorva megkói is mennyire hát megenypül, ugye de fogra ezt rögtön észreveszi, Ugye Körk kéri az állapotjelentést a transzporter helyiségből. Ugye láttuk már egy párszor, hogy megrészegedett a legénység, vagy történtek ilyen transformációk. Tehát itt hozza magával a humor és a színészek és azért. Ha bár ő még csak a harmadik rész, de, de nagyon jól hozzák ezt a bódót, megrészegedett és a nőktől állapotot. Ha bár most ugye itt arról van szó, hogy ugye nem tudjuk, hogy miről van szó. Tehát ugye van az a Vénusz drog, ami a nőket szépé teszi. De hogy ennek volt, mint egy feromonnak, úgymond a férfiakra kémiai hatása is, és amiatt részegültek meg, vagy egyszerűen csak a nők szépsége bűvölt el őket. Azt nem hiszem, hát nézzétek meg, hogy a sorozatban lépten nyomon, miniszoknyás, miniruhás, gyönyörű, csinos nőkkel van tele az Enterprise. És nem látsz 30 évnél idősebb, hát itt a színésznőket megnéztek, 19 éves volt, azt hiszem a legfiatalabb Mad, mad asszonyai, nem is lehetne itt, már szinte kislányokat kéne mondani, hát 19-20-22 éves hölgyekről van szó, talán az egyikük, pont, aki a Magda Kovács, nevű hölgyet alakította, ugye nem a színész, hanem magának a karakternek a neve, az a Susan Demberg alakított Magda Kovács, azt az egyik, talán a rövidebb hajú szőkehölgy volt, ha most jól emlékszem, majd kiavítotok És egy apró, apró érdekesség róla, hogy két hónappal azelőtt, tehát ő volt Miss Augustus 1966-ban a Playboy-ban, és hát itt, itt pedig már mint űrben hódítja a férfiakat, tehát elég nagy utat tett meg. Nem először forraló az Star hogy egyik-másik karakteralakító alakító színésznő modellként is tevékenykedik, tehát az Ugye próbálták a nézők figyelmét, minden mindenféleképpen magukra vonni, de nem biztos, hogy mindig szerencsés volt, vagy hosszú életű volt, hogy gondoljunk például a sajára, vagy ugye a Seven of Nine esetében is, ugye amennyire rayongás, hogy kritika is van, hogy hogy mond annya e a figyelmet, vagy magára vonza a figyelmet, és így akoriltak más karakterek, vagy ugye tartalmi vonatkozások háttérbe szorulnak. De hát ennek az epizódnak meg ez volt a lényege. Ennek a drognak a hatásmechanizmusát tényleg így nem tudjuk pontosan, de emlékeztek, a Csillag kapuba, ott abban volt egy ilyen hasonló drog, hogy amit beütött egy másik embernek a szervezetébe, akkor ő azt hitte, hogy te mondjuk mit tudom én valami ismerőse vagy barátja vagy. Ez két epizódban is benne volt egyébként. Egyszer úgymond Daniel Jackson szúrta meg az egyik goauldot a jűt, azt hiszem egy kínait, utána meg Michel ezredes pedig a Lucian szövetségnek az egyik vezetőjét, hogy azt higgyi, hogy ő az egyik alvezére. Tehát uh, itt is megint ugyanott vagyunk, mint a többi epizódnál, hogy egyelőre nem tudjuk pontosan... Nem lett annyira logikusan levezet, vagy most akkor mi, mit, miért történik, hogy az a Vénusz drogoz most mit, mi, milyen hatást várt ki, hogy most ténylegesen megszépíti-e a hölgyeket, vagy pedig olyan feromonális, vagy telepatikus, vagy valamilyen hatás gyakorol a ellenkező nemre, hogy azok ellenállhatatlannak látják a szernek a használóját. Ezeknek a hölgyeknek a jelenlétét úgy tűnik, hogy a lehető legjobban felel az aktuális heti navigátorunk sinni meg a legjobban, hiszen úgy kell őt betámogatni a, a hídra, egyszerűen alig tudja felvenni a szolgálatot. Kicsit olyan, mint hogyha minden ezzel kapcsolatos hatás az rácsapódna le a legjobban. Dave már hogy itt a kompjúter mad az összes hazugságát gyakorlatilag sorban leplezi le. Érdekes egyébként ez a számítógép nél ez a vizuális megjelenítés, mint hogyha egy ilyen oszcilloszkópot, vagy egy ilyen szinusz hullámot látnánk a vizsgálat közben. Érdekes maddal kapcsolatban az, hogy mindig amikor megjelenik, akkor gyakorlatilag másodpercek alatt nullázza le magát, tehát a, az ő kéje az, az nagyon hamar szerte foszlik. A Discovery-ben is, mintha azt láttuk volna, hogy ő egy viszonylag jó kitalált tervvel áll elő, de annyira rosszul hazudik, meg annyira hülyén adja magát elő, hogy egyszerű nem, nem nagyon tudja sokáig titokban tartani a, a saját szándékait hazugságvizsgáló eszközt utána se, soha többé nem látjuk, egyik Star Trek epizódban se nem látjuk, egyik sorozatban se fog ez feltűnni. Pedig milyen jó szolgálatot tenne a hadbíróság című epizódban, amikor ugye Körk kerül oda, behívnak egy tanút, ha lenne egy ilyen hazugságvizsgáló, ami százszázalékos bizonyossággal megmondja, hogy mi igaz és mi nem, akkor az, az azért jó szolgálatot tudna tenni. Doktor Sung azért csak meg tudta volna ezt oldani, hogy egy ilyen beépített hazugságvizsgáló programot, subrutinbe beépítsen détába, mert elvileg a technológia lehetőségek rottak lehettek volna. Vagy akár voltak azért később is ilyen hadbírósághoz hasonló epizódok a későbbi sorozatokban, hogy ott is azért jó használt lehetett volna egy ilyen analizátor. A technológia tényleg rendelkezésre áll, és ha belegondolsz, akkor a trolljjal a déta egy olyan párostal alkothatott volna, akik százszázalékos bizonyossággal egy embernek a szándékait meg tudják ítélni, hiszen Déta meg tudja mondani fizikailag, hogy mennyire tágul a pupillája, milyen életfunkciói vannak, Troy pedig látja az érzelmeit, hogy ez gyakorlatilag egy bombabiztos pókercsapat. A biztonságiakat akár ki tudták volna e, egészíteni is. A műszereknél is gyakorlatilag az egyik legfontosabb ilyen képeny, akár minek az elemzésénél, tényleg az oszinoszkóp volt a gyakorlatilag a, már a második világháborúban is, például oszcilloszkópokon tudták mondjuk vizsgálni például a német e, rádió irány amikkel például használták az angliai városoknak a bombázásához. Volt olyan repülőgép is, ami felszállt egy ilyen berendezéssel, és ott ült a, azt mondom, a navigátor vagy valakinek a helyén ez a súlyos berendezés ott ült a tudós, és a szkófon látta annak a rádió hullámnak a jeleit, felbontotta, és akkor azt elemezte Tehát, e ez még tényleg még így a 60-as években is még ez, úgymond azt mondom, még reálisnak tűnt, hogy akkor tényleg otszcioszkópot nézünk, nem úgy, mint hogy manapság, azért, egy számítógép monitoron már elég sok mindent láthatunk különféle ilyen grafikonokat láthatunk, számadatok, minden az egész. Másképp. Ez tulajdonképpen az előfutára azoknak a filmeknek, amik például ilyen katasztrófa filmekben, amikor látjuk, hogy az emberek elkezdik, hogy próbálják elemezni egy akár egy viharfront, vagy bármi, hogy akkoriban még a technológia ezt tette lehetővé, és még nem tudták, hogy hova meddig fejlődhet, azt lehet mondani évtizedeken belül a képi megjelenítés vagy akár a technológia és nem is kell ezerféle kijelző, tehát a néző így is elhiszi, hát meg 60-as évekhez is nyitva. figyelmes, aki ott végig ott ült a tárgyalóban a kialgatás során, és ő előtt egy ilyen sötét kijelző van, ami, ahol gyakorlatilag semmi nem látszik, hogy nem tudom, hogy mit csinált. Tehát lehet, hogy ő ott közben, nem tudom, passziánszozott, csak úgy figyelte az eseményeket. Amúgy meg pont, hogy a kompjúter ugye lényegesen többet tudott, mint amennyit például körték meg tudtak állapítani, tehát nagyon hasznos, és kár, hogy ez a hazugságvizsgáló funkció később nem lett bevett them ami viszont érdekes, hogy ott a madnak ez gyakorlatilag ilyen rendőrségi nyilvántartó karton meg, ahogy például pont mondjuk 60-as éveknek, mondjuk egy rendőrsorozatban láthattuk ott a különböző elkövetett mint a státuszát. Ott egyébként van egy ilyen kontinuitási hiba is, hogy ott a madnak a fotóján jobb fülben van a fülbevaló, míg később a valóságban ugyanabban ruhában van, de már bal fülben van a fülbevaló. hát, hogy a tükörön jött, és akkor még bonyolultabb, mert ez pont a Discovery-ben, hogy a Ring által, madról el tudtam volna képzelni, hogy pont ez azt az jelenti, jelent, hogy aki a tükör jött, annak tükrözve van még az arca is. Pontosan ennyit. Mondjuk a, a TOSZ még a ez jelezte az hogy valaki tükör jött. A, ugye itt a kompjúter a aztán hát bizony Elég leleplezően szól, mert a, ugye itt körben a tárgyalóban egyébként van még egy csomó más is a, a mat kihallgatásakor, és ott a kompjúter jelzi, hogy ott megemelkedő puzzus számok vannak, és, és több fiziológiai adatot felsorol, ugye, ami megint azt jelzi, hogy hát bizony a férfiakat ismét csak kizökkentette a normál állapotokból a hölgyeknek a jelenléte. És uh, ugye aztán a Mekkoly később kérdezi, hogy tehát ő fog szagot először, hogy uh, gyönyörűbbek bármi másnál is, hogy, hogy hogy nem látunk még ilyen gyönyörű nőket. Tehát ők a vizsgálni, hogy valami illúzióról lehet szó. Egyébként ott nekem egy, van egy ilyen logikai buktánc, szóval, hogy a McCoy minden előzmény nélkül jelenti ezt ki. Tehát ön, a, Ahelyett, hogy látnánk, hogy vakarja fejét, ha bár ott azt hiszem, hogy vizsgált ott és akkor ugye, ott a rút azt hiszem próbálja is őt befolyásolni, megpróbálja meg újból megvizsgálni a gyengékedőn. Tehát ugye a hölgyeknek a ter vagy a madnak a tervét ugye nagyon jól alátámasztják a kérdést, hogy a MAD mire jutott volna önmagában. Tehát amikor ő bevallja, hogy a, a, a nők igazából rakományként vannak jelen, akkor tesszük helyre magunkban a dolgot, hogy azért itt ez, tehát az epizódnak itt azért levesz a, a humorábot, hogy rögtön a kiszolgáltattságot látjuk, hogy nem biztos, hogy ezek a, a nők lehet, hogy valamilyen helyzetből ők menekültek, vagy elhagyták, azért hagyták el a. Hát ugye nem tudjuk a háttérre, tehát ezzel, a tolsz ez a probléma, hogyha nagyon bele menni, ugye akkor ott, ott vége szakad a logikai fonal, tehát abban a 45 percben jól össze van rakva, és nem tudjuk, hogy például mi lett volna, például itt a, az ív, az nem tesz egy ilyen erköttszi döntést, hogy őnek elegem van ebből az egész, ugye, a bányászok és pénzt ajánlanak Tisztességes árat. Sőt, ugye, itt például nekem az is feltűnt, hogy a körk pénzről beszéltet, hogy a diritium kristályokat is meg vásárolni akarja, tisztességes áron. Na most kérdés, akkor itt most kérdezem, hogy akkor a pénz, akkor itt még teljesen... Mivel fizethet volna a körk a diritium kristályokért? Tehát szerint nyúl és elővesz egy pénztárcát, vagy hogy működnek volna a dolog? Én szerintem van valamilyen gazdasági rendszer, amiben pénz is létezik. Csak éppen ez nem a, tehát a civilek szintjére, ez nem, nem jut már el. Tehát nyilván, amikor ilyen világok között kell ilyen kereskedelmi kapcsolatokat kialakítani, akkor, akkor valamilyen valutákat elő kell venni. Szerintem ez elkerülhetetlen. És akkor is, amikor például egy ilyen, egy ilyen Isten háta mögötti bányászokkal kell egyességre jutni, akkor is biztos, hogy van a Föderációnak valami olyan kreditje, amivel ilyen esetekben ellentételezni kell a, a part. Nereket. Egyébként a Doomsday Machine című részben folyamatosan előkerül az, hogy Mr. Scott meg fogom duplázni a fizetését. Nem tudjuk, hogy ez most a federációs tagvilág, ez a bányászkolónia, vagy független. Tehát valamilyen kredit, vagy valami külső fizetőeszköz biztos, hogy kell lenni, mert azért az, hogy simán csere kereskedelem, az nem hiszem, hogy működne. Tényleg mondjuk lenne egy állatforma az Enterprise-on és az ilyen gazdálkodó világokkal valami csere alapon működő ilyen egyezmények érdekében, mondjuk föl tudnának kínálni két kecskét, meg egy kakast, vagy egy nem tudom, egy ilyen kotlós Föderációnak és azért vannak nem csak csillaglotta létezik, hanem vannak itt hivatalos kereskedőhajói, és, még, és vannak magánvállalkozók is. Nem lenne szabad szerintem azt feltételezni, hogy na most akkor a föderáción kívül a, ezek a független bolygók nincsenek valamilyen laza gazdasági kapcsolatba egymásra, hogy valamilyen egységes külső fizetőeszköznek ugyanúgy lenni kell, mint, épp úgy, mint a Klingon vagy a Ferengi Latinumot, csak ezt a kettőt lincsem, hogy biztos, hogy valamilyen esetleg lehetnek ilyen közös valuta, ami mondjuk a világok közt azért elfogadott, vagy akár mondjuk az arany, vagy a latinum mint ö, fizetőeszközként használható fém. Mondjuk az, hogy Scottinak mondja, megduplázom a fizetését, ez lehet, hogy ez mondjuk egy, akár egy megmaradt slang akár a csillagfodt a korai éveiből is, mert azért ma is használunk olyan szólásokat, közmontázsokat, amiknek már régen nincsen értelme, de azért még mindig, azért valamikor hallottuk. És ez szépen generációra, generációra úgymond öröklődnek ezek a kis apró szólások, közmondások. Na, ez egy szép magyarázat, ezt, ezt még nem is gondoltam ebbe bele, de így már tényleg lenne értelme ennek az egésznek. Nagyon fontos kérdés, a MAD-nak ez a, ez a melkas szörzete, vagy ez a nyak szörzete, ez valódi, vagy ezt a készítők csak a, a karakter útjóságának a még jobban alátámasztására találták ki? Bármit el tudunk képzelni, tehát a műszörzettől kezdve a, a múltkor például beszélték ezeket a kiskutyákat, én ott, még ott is feltételeztem, hogy ők rátettek még esetleg plusz bundát, vagy máshogy nézzenek ki, tehát a madnál is simán el tudunk. Bár akkor ugye, ugye, ő mint visszatérő szereplő, nem tudom, most nem emlékszem, hogy néz ki majd később, a másik évadban. Hát ez jó kérdés. Igen, majd, majd akkor visszatérünk erre a dologra. Hát azt tudjuk, hogy itt a melkos szörnek a Star Trekben kitüntetett szerepe van, úgyhogy tényleg bármit el tudunk képzelni. Az egyébként egy elég bosszantó töketlenkedés, amit már dévte megpedzegettél, hogy itt a doktor látja azt, hogy a, a gyengélkedőn elkezd pityegni a műszer, tehát valami teljes rendellenességet jelez, és egész egyszerűen az a válasz a körkapitánynak, hogy hát nem hagyta magát megvizsgálni. Hát, egy nyilván való jelei vannak annak, hogy a, a hajó működését teljes mértékben felforgatja a nőknek a jelenléte, ugye be kell támogatni a tiszteket a munkahelyükre, hogy egyáltalán neki tudjanak állni a, a szolgálatnak, de, de valahogy mégis olyan szerencsétlenkedés lesz ebből, a, ebből az egészből. Persze ez emeli a, az epizódnak a humorát, de kicsit azért úgy idegeskedik is néha az ember, hogy basszus, hát ezt nem hiszem el, hogy egy csillaghajónak a működését ezt ennyire meg lehet bolondítani. Gyakorlatilag minden férfi elveszti a fejét. Ezek szerint akkor ez a drog elvileg kimutatható műszerekkel is, mert tényleg, hogy a nő elvonul a szkenner előtt, a szkenner jelez. Na de hát azt kéri, hogy még egyszer menjen el előtte. Na de hát elvileg ez a szkenner rögzít is, nem? Tehát nem kell még egyszer elmennie, hanem akkor, amikor a nők elmennek, akkor szépen ő újra megnézi a szkenner adatait. Tehát elvileg kell lenni memóriának is. Nyilván azért voltak az ilyen műszaki szakemberek is azért a sorozat körül, akik esetleg már akkor gondolhattak ilyen lehetőségekre is. De ez amúgy is érdekes, hogy felvillan ugye két pötty, és a doktor McCoy az nem tudja dekódolni, hogy mit mond a számítógép. Tehát nem, nincs hozzá mondjuk kézikönyve, hogy két felvillanás az azt jelenti, hogy nem tudom én, valamilyen drogos befolyásoltság van itt a háttérben. Tehát ez önmagában is vicces oda megyek az asztalomhoz, és akkor ott gyorsan lehívom az adatot egy az orvos, hogy na tényleg, hogy ami most már manapság van, hogy tényleg, hogy a maga a, a tényleges berendezésen nem látó semmit, hogy csak annyi egy bekapcs kikapcs van, és akkor el kell kocognod, azt mondom, az asztal, a, mondjuk az íróasztalhoz és akkor ott van tulajdonképpen a, a számítógép monitorja a kijelző. Meg most már ennyire megváltozott úgymond, a világ ez alatt az 50 év alatt, hogy ami akkor úgymond trendi volt akár a gépek tervezésében is, ma már azt mondhatjuk, hogy túlhaladott. Hogy jó, szép, villogó, kijelzők, de most már manapság egy, egy képernyővel meg lehet oldani ugyanazt, amit száz villogó gombal megoldottak 50 évvel ezelőtt. Megvan azért ennek a, a bája, bár a gyengéket de ezeket a villogó fényeket én se értettem volna, mert bele kellett volna tanulni, ott mondjuk az emberek kezd ápolóként dolgozni. Másrészt mondjuk a megkor már akkor azért befolyásolt állapotban volt, tehát nem is biztos, hogy tudott volna koncentrálni, hogy a hét pött vagy egy pöt villant fel. És ugye tényleg az akkori hát, tudást vetítik ki, és nagyon érdekes, hogy egyrészt nagyon merész technológiai álmok vannak, lást ugye most magát a, a transportert, ahol ugye molekulákra bomlunk szét. Egyébként pont a rajszínsorozatban fog, hogy hát majd ugye a transportát azt lehetne használni helyreállítási célokra is, hiszen molekulárisan szétpontja az emberi testet és megőrzi egy bizonyos állapotát. Tehát olyan résztes leírása van úgymond a technológiának, hogy túlszárnyalja a korabeli elképzeléseket. Másik tekintetben meg szinte ugye ilyen szalagos rögzítés, meg olyanok vannak itt, tehát gyakorlatilag a, bár vannak nagyon érdekes adatkortózók, amiket ugye viszünk egyik helyről a másikra, ugye körkezében is vannak ezek a színes kártyák, amik némelyiken floppy lemezhez hasonlít, de ugyanakkor még tollal ír alá tényleg papíralapú jegyzetömböket, amikor oda viszik a segédtiszték a napi jelentéseket. Tehát ez a kettő együtt már ilyen sincs. Tehát már itt nincs már olyan cég, ahol papírolapon vezetnek bármit. Tehát mindenhol nagyon komoly elektronikus, digitális nyilvántartás van, tehát legyen az egy gépnek a, a működése, vagy éppen egy dolgozónak a teljesítménye. A vezérlés minden távolról történik, és ugye ezért jól látni még azért ezeket. Így nosztályikusan, hogy színes lámpák, kijelzők vannak, ott helyben kell megnyomni gombokat, rengeteg gomban és rengeteg ilyen visszajelző fény. későbbi ugye most, hogy ugye a Discovery-ben próbálják kombinálni a kettőt, hogy fizikai gombok is vannak, de ugyanakkor ilyen hatalmas átlátszó, érintős kijelzők. Ugye tudjuk, hogy a kapitány hotelének a karpájába is egy jó kis kijelző van beépítve, ahol ő mindenféle dolgokat tud hát manipulálni is akár. De hát az már egy másik korszak, de nem annyira más korszak, mert öt évvel. Körkelődik játszódik, szóval el kell fogadni, hogy mindig a adott korszakot tükrözékként. Itt már a tárolt alapú programozás, meg ugye itt már azért a, tehát elektronikus alapon működnek a komputerek, a tehát már kezdődik a digitális korszak, elég vannak, csak még olyan rögzítés nincsen, tehát nincs olyan fajta adatrögzítés, mint például tehát memória is van hatalmas, ilyen, meg mágnesdobos tárolók, a mágneses tárolók a 60-as években, amik gyakorlatilag. Tehát nincs, hogy én hosszú távra digitális. Megőrzök valamit. Tehát ahhoz, hogy output legyen, tehát magyarul ott lyukkártyára, vagy mágneses, mágnes szalagra, vagy print, tehát kinyomtatva lehet kiadni. Tehát egyáltalán nem magától értetődő az, hogy például egy orvosi műszer, a és bármikor visszolvasható az adat, és ugye ezt belevitték ide. Nekem még a egy dolog szót szemet, hogy a biztonságiak nagyon sokszor ilyen vannak, ugye a MAD ott a nőkkel, és a biztonságiak meg csak állnak és néznek. Tehát a MAD gyakorlatilag a hariperver beszél meg velük, és a biztonságiak. Nem szólnak senkit. Mondjuk valószínűleg már őket ők is befolyásolva vannak, de ez mondjuk egy érdekesség, illetve a triviák említik, hogy spoknál, amikor ugye lesugároznak ott a bolygó felszínre, ami egyébként teljesen úgy néz ki, mint már egy csomó bolygó felszín, itt is ilyen sziklaházakban lakunk. Tehát ahhoz képest hogy egy bánya állomás és a legfontosabbat, hogy a dilitium, pontos amit még lítium kristálynak nevezett ugye, üzemanyagot gyakorlatil kitermelik. Tehát a, a föderáció mond legfontosabb ipari kitermelési helyszíne, az ilyen a körület, és, és ilyen nagyon primitívnek tűnik. Tehát nyilván itt, habár én elviseltem volna legyen ilyen mögé festenek ilyen hatalmas ipartelepet. Láttuk már a korai epizódokban is, és akkor a néző pillanatra látja, hogy hú, a komoly bányatelep van ott, és hogy felhozzák ezeket a kristályokat. No, szóval itt egy van ilyen kézi eszköz, amit Spock használ. Egy, gyakorlatilag egy ilyen repülő kompjúternek Ilyen segédeszköze, tehát egy valódi 60-as évben is használt eszköz, amivel gyakorlatilag az időt útvonalat, időjárási adatokat és egyéb dolgokat lehetett számolni, tehát gyakorlatilag ez egy létező dolog volt, ami nagyon jó, hogy ilyenek bekerülnek. Tehát gyakorlatilag egy modern eszköz bekerült egy olyan sorozatba, amit tényleg a technológiáról és a jövő technikájáról szól és a sorozatban először láthatunk egy dilitium kristályt is még hogyha el is van törve itt spok meg is jegyzi, hogy még így elrontott állapotában is gyönyörű szép, nem is tudom, hogy a későbbiekben fogunk-e még látni dilitium kristályt, későbbi sorozatokban, minden esetre az epizódnak a mondani valója az így a második fél kezd el kibontakozni, amikor Mudd keresi a drogot. Itt már ugye látjuk, hogy az addig szép asszonyok, azok, azok valahogy eltorzultak, rusnyává váltak. Ennek a résznek a végére ki is derül, hogy lehet, hogy nem is a drog okozza a függőséget, tehát az ő szervezetükben fizikai függőség nem alakul ki, nem olyan, mint egy klasszikus drog, hiszen a végén ugye hív az placebo, Kap, hanem attól lettek ők egy ilyen befolyásolt állapotban, vagy attól nevezhetők ők függőnek, hogy mindig szépek akarnak lenni, azt a szépségideált akarják megtestesíteni, ami arra a korra jellemző, és ezt hajszolják a végtelenségig. És tulajdonképpen ők ennek a csapdájába estek bele. Felfogadnánk egy ilyen drogellenes kampánynak is, hogy észre se veszed, hogy na most nincs szükséged arra, hogy drogokra, hogy jól érezd magad, mert anélkül is jól tudod magad érezni. Na de ekkoriban még azért a kábítószerek nem voltak olyan elterjedtek, meg annyi veszélyt nem rejtettek, mint manapság. Hát jó, volt ópium, a heroin még akkor, 50-es, 60-as évek, akkor kezdett el az Amerikába is, úgymond nagyüzemű módszerekkel a terjesztése. Tehát nem volt még ez olyan, akkor a társadalmi probléma, mint mondjuk azt mondom, hogy manapság is, hogy gyakorlatilag bárhol tudsz venni. Tehát itt inkább ez a vénuszdrog is inkább azt lehet mondani, ez is még egy ilyen finomított változató, hogy ez tulajdonképpen nem függőséget okoz, hanem azért, hogy, hogy a nők mondjuk szebbnek lá lássák magukat. hogy Jó, mondjuk ez is illegális, mert tudatmódosító szernek lehet mondani, de itt is azért egy kicsit finoman próbálták ezt a vonalat érzékeltetni. Ugye a kereslet és a kínálat itt kíméletlenül egymásra talál, hiszen ez a három bányász, aki itt a bolygó felszínén, a Rijel 12-ön el az életét, hatalmas kockázatot vállalt, hiszen többször utalnak rá, hogy ez a munka ez, ez életveszélyes és egészséget károsító, cserébe viszont hatalmas nagy pénzeket lehet vele keresni, és hát azért az ő igényeik ennek megfelelően az egekbe kúztak föl, meg is jegyzi az egyik bányász, hogy ő királynőket tudna már vásárolni, az ő pénzéből, ugye amikor a drog hiányában az ív úgymond leereszt, és tulajdonképpen ugye MAD az csak egy ilyen alkalomra vár. Előtte már az epizód elején tiszta, hogy itt valamilyen házasítást kellene végrehajtani, de csak a megfelelő alkalomra vár. És ugye itt a dilitium kristályoknak a, az eltörése és az köröknek a, a tönkremenetele vezet oda, hogy egy hatalmas lehetőség bontakozik ki, és ugye itt lesz az világ hogy MADD az mennyire egy veszélyes ember, hiszen el tudja azt érni, hogy kommunikátorokat tud ellopni, és még a kapitány előtt veszi fel a kapcsolatot ezekkel a, ezekkel a bányászokkal, akik ugye a pénzükért már valami valóságosat is szeretnének kapni. MADD azért technikai szakértelme is azért nem lebecsülendő, tehát sok érdekes cuccot begyűjtött azért ő is, Éppen úgy, mint ahogy Lorca. Végül is egy csempésznek is azért sok mindenhez értenie kell. Azért a hajóját azért nem viheti mindig műhelybe, mert lehet, hogy éppen nincsen pénzre, és, és azért mondjuk a világűrnek a kellős közepén is bármi probléma van, neki kell megoldania. Nyilvánvaló, hogy itt egy ilyen sokoldalú műszaki tudása van Madnak, és lehet, hogy éppen nem kalkulálta bele az Enterprise a megjelenését a terveibe, mert nyilván itt azért a dilétum kristályokra hajtott eleve a bányába, de az Enterprise is elég. Került, tulajdonképpen látható, hogy itt menet közben próbálta módosítani a terveit, hogy akkor megszerzi a délétrium kristályt is, de akár még egy, a csillagfotta egyik legnagyobb hajóját is akkor ellopja. Ezt az ötletet egyébként, mint láthattuk, azért a discovery is felhasználták. Tényleg, ahogy abba egyetértek, Csaba, vagy tényleg egy ilyen gátlástalan szélhámosra állunk szembe, akinek tényleg nincsenek ilyen erkölcsi kis hogy most hogy mit lop, honnan lop emberektől, vagy másoktól. Hogy... De mondjuk, tulajdonképpen ezért is Veltük meg. Rénvénzon azt sokat hozzátett és finomította a madnak a figuráját. Amúgy meg azért tisztelben is tartotta szerintem a Rajer alakított átalakított Fenton madot, tehát a karaktert. Tehát így a kettőből tényleg jól össze lehet rakni, tehát nincs a nagy Tehát még tovább színezzük, és simán a madnak a rendőrség jelent, és ez még a Rénvénzon által alakított madnak a bűneit is. És itt megint lehet mondani, hogy igen, ő egy, egy ilyen önző és cirkefogó szélhámos figura, de nem annyira szélsőséges, hanem ugye a zavarosban halászig próbál megélni, ugyanakkor tisztességesen is élhetne. Tehát biztos, hogy egy alternatíva neki is volt, vagy több döntés is volt, amikor ő úgymond a könnyeddékutyát választotta, vagy a nagyobb nyerességet, jobb megélést, az ügyeskedést, ahelyett, hogy esetleg tisztességes munka után nézett volna. Bár ezt én állandóan kérdezem, hogy Rodenbergi univerzumában van először is a szuperelkölcsös föderáció és az ember, illetve a nagy rész a besorozott tisztek. Tehát a egy militáns rendszer kényszerít az emberekre, hogy úgymond erkölcsösek legyenek. Tehát nem, nincs is más választásod, mert lépte nyomon csillagot a pisztekbe, és föderációs hajokba ütközöl. Míg a peremvidéken, vagy mondjuk lent a mélyben, most nem tudom, most megint ugye Star Wars, Koruszkant, ott lent ott ugye vannak a csirkefogók, szélhámosok, a lelkűek is, mint például a Hanszoló, meg a fejvadászok is, de azt hiszem lett is volna egy olyan Star Wars sorozat élőszerep is, ami a, ilyen a világi figurákról szól, no, de mindegy, el tudjuk képzelni, hogy egy egy össze világban, mint amit a Státra bemutat, biztos, hogy van Van olyan bolygó, vagy van olyan város. Lehet, hogy a Föld már az annyira kifinomott, hogy onnan számít ezt a fajta megértisi bűnözést, mint amit a macsinál, vagy a nyerészkedést, mert teszem azt, az energiaforrások olyan bőséggel állnak rendelkezésre. Ugye azt írtó jó, amikor egy tisztpénz ban kimondják, hogy a baj, a Föld. Tehát, hogy ott ott beleringatjuk magunkat, hogy minden jól működik, tökéletes, és a még gyakorlatilag olyan visszások vannak, esetleg mondjuk pont a határvidéken vagy a volt kardasziai elfoglalt területeken, hogy ahol a federáció esetleg karba teszi a kezét, mert esetleg egy békeegyezmény, vagy a úgymond a diplomáciai nagyobb jó, az felülírja azokat a erkölcsi döntéseket, amik például a Maki harcba száll. Tehát is teljesen reális, hogy egy ilyen, ilyen mozgalom keretkezik. Tehát itt is a MAD el tudnánk képzelni, hogy teljességgel akár jó útra tér, mint egy Hans vagy van, van most ugye az a pénz sorozat, mi már nem emlegettük, hogy egy jó kis sorozat, és ott is van egy ilyen figura, ez a Don West, aki gyakorlatilag ő is egy ilyen nyerészkedő, egy, -egy alkoholcsempész. Ugye alapvetően a sztori az, hogy el kell hagyni a földet, vagyis kiválasztott csoport elhagyja a földet, és, és egy új kolóniára települ, és ő mondjuk alkoholcsempész. Tehát miközben mi itt tudósokkal van megrakva, meg családokkal, ugye ez a telepes hajók, gyakorlatilag itt van egy ilyen tényleg Hanszoló, vagy Maddochhoz hasonló figura, aki azért önzetlen dolgokra is képes. Tehát... Tényleg néha nagyon önző módon viselkedik. Tehát gyakorlatilag ez a fajta szerethető gasszpicko, ezek jó, hogy megjelennek, és egy ilyen kontrasztot nyújtanak, vagy úgymond egy alternatívát adnak, hogy igenis rossz emberek is térhetnek jó útra. Bár ugye madnak például a Hát ugye nagyon érdekes, mert ugye nekünk az előzményét ismertük meg a Discovery-ben, és most ez lett belőle, mondjuk úgy. Tehát amit itt láttunk például ebben az epizódban, majd majd a másik évadban az a című részben. De érdekes, amikor ugye előzménnyel dúsítjuk fel, akkor ugye mit tehetünk elé, mert ott aztán tényleg vigyázni kell az alkotóknak. Kíváncsi hogy a másik évadban Rain visszatér, visszatére, hát butaság lenne, ha nem térne vissza, és nem okozna valamilyen galibát legalább egy epizódban. Egy-egy pattogó párbeszéd meg velős replika azért itt a konklúzió előtt még elhangzik. egy szóba kerül a férfi ego, ami a galaxis teljes hosszában felismerhető ugye ív számára. És ugye itt látjuk, hogy a másik két bányász az, az kész, az már az visszavonult a saját szállására, és már megtörtént a házasság is, tehát itt már ugye a MADD az egy sikeresen végrehajtotta ezt a, ezt a hadműveletet. De itt, amit nem értek a rész végén, hogy ugye megkapja az ív a gumicukrot, beveszi, és ennek a hatásáról egy tökéletesen kisminkelt, rendbetett hajú nővé változik a végén. Tehát azért itt a végén ugye az lenne a tan, hogy nem a drogok miatt lesz szép a nő, hanem az önbizalma miatt, de hát azért itt mégiscsak szemmel látható változások mennek végbe, úgyhogy ez egy kicsit ilyen furcsa volt nekem. Mert tulajdonképpen itt uh, egy placebo hatás, hogy az ember tényleg azt várná, hogy most vagy újra megcsúnyul, mivel tulajdonképpen Mardot szép nyugodtan ül, hogy mondja, hogy igen, hát a kapitány elvette tőlem a drogot, és akkor ezzel a gumicukorral helyettesítette, ott, ott szépen, hogy ott csendesen majd meghúzza magát, már nem az a nagy legény egyébként, és a nő meg nem ért semmit, hogy tényleg, hát drog nélkül is lehet szép. Igen, itt a kifülkészítetlen női lélek, hogy mindig keresnek valami új dolgot, amivel me meg tudják magukat győzni, hogy na, ez, ez segít az, hogy még szebb legyen, még szebb legyen, hogy újabb és újabb magaslatokat elérni akár a szépségben, mint hogy a sportolók, hogy egyre újabb rekordokat akarnak meg, de mindig sose nem elég, nem elég, hogy egyszerűen tényleg, hogy minden téren egyrészt itt tehetetlenek vagyunk, és néha legtöbbször a gyorsabb, könnyebb utat próbáljuk választani mikor közben van egy olyan út is, ami mondjuk lehet, hogy nem ennyire gyors, de lehet, hogy sokkal jobb, és kevesebb mellékhatással jár. Ezzel a harsány fellépéssel, tipikusan ilyen és meg tényleg a madnak a dumája is ilyen, egyik oldalon tenyérbe mász, a másik oldalon, meg ugye állandóan valamit forraló. Ugye próbálták ezt a, a kis embert bemutatni, hát, aki próbál boldogulni. Eleve ezek a találkozások, tehát amikor egy-egy bolygón találkozunk valakivel, legyen az például egy telepes, és akkor látjuk, hogy a föderáció csak időnként látogatja meg őket, és hogy milyen sajátos, hát a bányászoknak is a elég élet, akkor azért azt, azt én. Meg, Meg lehetnek kérdezni, ha ennyire, tehát mondjuk egy csillaghajó ennyire jól fel van szerelve, és ott jó körülmények között utazom, de tényleg nem kell gondolni például anyagi javakra, nyerészkedésre és a többi, akkor ö, a kihetlenebb körülmények között élőknek nem természetese az, hogy ö, valamilyen mondanából így próbálnak kitörni, és akkor a majd azt mondjuk ennek egy ekkösebb útját ö, választja. Ezzel, ha bár úgy lehet, hogy ennek az epizódnak az íráskor nem voltak a erkölcsi kérdésfelvetések, mert amúgy felhez dicsérik, hogy ez, ez, ez ilyen emlékezetes meg közönségkedvenc epizód is volt. Érdekességt említik itt a triviák között megint csak, hogy ugye Háván Anisson, ugye neves science fiction író, ebben a évtizedben húgó, meg nem és, és ő írta például a, hát a kiemelkedő a város Dörökké Valóság Feremény című eredeti sorozatbeli epizódot, és annyira, hogy ő írta, hogy amikor ezt a részt forgatták, tehát a stúdióban a műtermek, Ben, akkor a Harlan Liz Ellison akkor ő gyakorlatilag ő bent ült a, a dezilunak a, a irodáiban is írta ennek a valóság peremén című résznek a forgatókanyvírót, és egyszer csak ugye ő hozzá bementek, ugye az egyik producer, és egyszerűen nem találta Ellison-t az irodájában, és aztán a tízes műteremben találta meg, ahol gyakorlatilag ott ebédelt a, a, a stábbal, meg ugye a, a színészekkel, tehát meglátogatta őket a forgatáson, tehát 50 éves forgatási történet. Ma már itt Twitteren láthatnánk fényképekkel kísérve. Én ezt az episzódot nagyon sokáig nem nagyon szerettem. Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen tingli-tongli itt megint megőrül az egész legénység, nem úgy viselkednek, ahogy szoktak, itt felborul a csillaghajónak az egyensúlya, azt gondoltam, hogy ez egy ilyen skippelhető epizód, ezt az újranézéseknél én rendre ki is hagytam, de most, amikor újra néztem, akkor egészen más lett a véleményem, nagyon jó karakter a, a MAD, ugye Roger C. Carmel kitűnően hozza ezt a, ezt a szélhámost, akit nem lehet nem szeretni, és ugye sokszor elmondjuk, hogy nagyon szeretjük a szinkront, ha tehetjük, akkor, akkor magyarul nézzük meg a részeket. Itt viszont kifejezetten azt javaslom, hogy nézzétek meg angolul is, mert a, a Roger C. carmel a, az eredeti hangja és az eredeti akcentusa, ha úgy tetszik, az, az nagyon jó és nagyon sokat ad hozzá. A magyar hangja is nagyon jól sikerült, de természetesen meg kell jegyezni, hogy teljesen más lesz az összkép, hogyha az ember eredetiben is megnézi. A mondani való az nagyon átjött nekem itt a legutóbbi újranézés során, ugye amiket említettem itt a drogokkal kapcsolatban, a szépségidál hajházással hajhászással kapcsolatban, ez, ez mind megállja a helyét, és úgy gondolom, hogy a, a mai napig ez, ez teljesen jó és, és újra nézhető. Nincsenek az egekbe emelve a hatalmas, morális mondani valónak a szándékai, egyszerűen egy lazat állalásban, de azért csak valami amiféle üzenettel operál ez, a, ez az aktuális rész, ezért, ezért nagyon jól tudtam szórakozni először láttam, mondjuk én, hogy annyira nem kedveltem túlságosan Matt karakterét, mondjuk amikor német nyelven néztem, mert sajnos én angolul nem láttam, de utána a későbbiekben, hogy kicsit utána olvasgattam azért, meg az ember, hogy mondjuk több tapasztalatot szerez, akkor már egész más szemmel tudtam így nézni ezt az epizódot is, hogy ahogy mondjuk te is mondtad, hogy eredetileg itt nem nagyon gondoltunk bele itt ennek az elköltsi, meg egyéb ilyen mondani valójában, hogy csak, ó, hát van egy, egy csempész, aki csetlik, botlik, hogy megpróbál járni körkeszén, és ennyi. De tényleg ö, látunk benne olyan mélységeket, amiket ö, fiatalabban azért nem, nem gondoltunk bele. Végül is tulajdonképpen a sztáteknek mégis mindegyik epizódjára ezt rámondhatom, hogy lehet, hogy olyan dolgokat is felfedezünk benne, amire az eredeti alkotók nem is gondoltak akkor. Vagy pedig mondjuk lehet, hogy... Ö, még most is más szemmel néznénk a, ezekre az epizódokra, ha nem lenne a discovery ahol láthattuk, úgymond a fiatalabb maddot is, hogy miket csinált. Meg még a második évadban mondjuk, ha látni fogjuk, hogy mit, milyen stikliket követ el, hogy nem mondhatom azt rá, hogy mondjuk egy örök balek, de azért mindig látszik, hogy van egy mesteri terve, és utána mindig ez valahogy félre sikerül. Hozzá mondjuk hasonlítani mondjuk Barkley hadnagyot, hogy ő, ő mondjuk egy ilyen fordított mad, hogy ő mindig így csetlik, botlik, de a végén ő kitalál valami jót. Mad pont az ellenkezője, hogy van egy geniális terv, csak a kivitelezés az mindig, ha egyszer, egyetlen egyszer, úgy valahogy rájönnek az ő trükkjeire, ha egyszer kicselezik utána, onnantól kezd az egész terve összeadni. Nagyon érdekes, hogy a madnak a karaktere átével így 50 éven keresztül, tehát az eredeti sorozatban, a Rajszium sorozatban és aztán a most a Discovery-ben is, tehát gyakorlatilag egy újra értelmezve. Habár még az külön furcsa, hogy Rodemberi már a kezdetek kezdetén, tehát még 1964-ben foglalkozott a gondolattal egy hasonló epizód, már szerepelt a Star az első hát ez az első sorozatvázlat, ami, ami gyakorlatilag fölvázolta a legfontosabb tematikákat, tehát úgymond volt egy ilyen előztes epizód Vázlat, The Women a nők címmel, és itt is gyakorlatilag ugye ott még Rodemberi úgy próbálja hát eladni a, a az epizódot, meg a sorozatot is, hogy gyakorlatilag a régi vadnyugatnak egy jellegztes figurája elemeik meg egy nőkkel, akik gyakorlatilag egy távoli kolóniára ügyekeznek. És ugye nem is véletlenül ezt az epizódot már a legelőször meg akarták valósítani, tehát úgymond ezt szerették volna a pilot epizódnak. A Márnak a, a fellépése tipikusan ez a, mondhatni egy sabronos vadnyugati figura ő is. Tehát ugye a, a szélhámos, aki üldöznek a, a hatóságok, és ugye a nők is ugye hozzátartoznak a vadnyugatnak. A, szóval a szinteléhez. Bár már ugye ugye ez, hogy nézzük például a Westfield sorosztat, hogy nagyon erősen ki van hangsúlyozva, tehát például a prostitúció, vagy a nők tárgyasítása ott kifejezetten rendkívül erősen. Itt azért finoman van tehát a 60-as éveknek a kontextusába beletéve, ahol ugye egyrészt ott van a szexuális szabadosság, máskoldalon még a feminizmus csak gyerekcipőben van, tehát olyan értelemben ugye a nőknek a tisztelete, tehát hogy külsőtől, vagy szépségideáltól függetlenül tiszteljünk egy őt belső értékekre való tekintettel. Ez úgy szóval itt első mérföldkő, ami ugye Star trek többször is megjelenik majd. Többsorozatban is jó, hogy így végig kíséri a... Bár mindig ugye egyensúlyoz a Star Trek, hogy, hogy széles nézőközönségnek szól, és ugye mindig egy adott korszakban uh, kell valami orra, ami újat uh, mutatnia, és ezért van az, hogy néha így humorral ellensúlyozza, vagy uh, próbálja egy picit tompítani is üzenetet, de az, az üzenet erősen uh, benne van, és így, főleg így 50 év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 A hétre búcsúzunk, jövő héten visszajövünk, de ne felejtjétek, hogy a következő impulzus előtt akár személyesen is találkozhatunk, hiszen csütörtökön első űrszekerek közösség találkozó a Old 51 Gamer bárban. kerek megvízásából készítette az impulzus produkció. produkciós vezető farkas csaba. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott